Усіх любив, усіх жалів. Покалічене вовком лошадку бігало за мною, не наче цуценя. Ми обоє казилися і ржали, а батько сміявся. «Де все те?» Згоріло, як ластівка на вогні. Запалило у мені вогонь ненависті. Я долаю її, кажу собі, що не повинен таким бути, і не можу подолати. «Як бути добрим?» «Навчіть!» До кого добрим, до всіх, до всіх не можна. Серце саме відгадує і щоразу помиляється. Колись я все сприймав у серце і навше. Сміх, він тільки хирий, слова правдиві. В підступність не вірив. Мій батько кпив зі всіх, з мене також. Йому не велося, казав, увесь світ з обману, облуди. Я жалів батька. І всіх-всіх. А потім деякі люди почали відпадати від мого серця. Спізнав стільки зла, стільки кривди, що моє серце не вміщає її. І побачив стільки крові. Ось і нещодавно на моїх очах шаблі та ядра пролили її річку. Загинув шквирі. Помер від ран булавка. А то були славні козаки, праведні душі. Отже, є вони по Україні. Проте ни цих підлих більше. Я й сам нині. Іноді хочеться декому так натолкти пику, так його потягти. Руки сверблять, тягнуться до руків'я я шаблі. Не завжди стримуюся. Бояться мене й деякі січливі братчики. Не одному натер перцю в ніс. Рядки пливли перед очима. Не наче вруна озимини. Даленіли, даленіли до лісу. Мені здалося, він і вийшов з лісу. Я одразу зрозумів, чим його накликав. Богохульствував. Він був понурий, мабуть, через те, що старий. Борода сива, цепина, а пика майже людська. Чимось він скидався на пугача. ось і знову таки свинячі. І роги. Не роги? а як у найкращого цапа, щось загогуленими. Поміж них маленька, схожа на жидівську шапочка. Жупан на ньому тузенковий, шаровари шовкові, роботи шеврові, нові, жовті. Він вісінький, лебонь вперше їх взув, бо сам милувався, вивертаючи то в той, то в інший бік. Остане витко, мать заховав його в шаровари, Понурий, понурий. Зате двоє синів за його спиною під парубчаки реготунці та й знай показують зуби та світять очима. На них шапки сиві, парубоцькі і свити білі, селянські, обоє босі постукують копицями. Однакового зросту в одного на лобі біла пляма, наче втеляти. Пришевкавця, проскрипів чорт. «Тебе хтось сюди просив?» Я не вставав. Ще Єванглія поклав собі на груди. «Пусте, не допоможе», – сказав чорт. «Я не боюся. Тому попив брешуть, що можна одвести Христом та Євангелієм. Коли вже я приходжу по душу, я чую, як моя шкіра береться похирцями, а потім починає чесатися на спині та животі». То вже росте шерсть, нечистий бере своє, ще мить, рішуче струшлює головою, шепчухай, воскресне Бог, і кажу твердо, я не віддам. Побачимо, ось зіграємо. Ставай, за тобою давно пильную, а якщо не захочу, тоді ти в моїй волі. Отже, мені не лишалося нічого іншого. Той, чорт з тобою, я почав озуватися. Ти не черкай, це тобі не в церкві, суворо зауважив нечистий. У церкві я не черкаю. В карти у мене ще не вигравав ніхто, і в кості також. Краще б у кості, там все на видноті, але в карти я знаю слово. Дай карти, подивлюся. Карти були замацані, на кількох видніли сальні плями. Та й залозив ти їх. Вісімдесят сім душ. Я про те, що такими картами грати не буду. Дай нову колоду, Ольцю. Чорт простягнув руку назад. Одна з чортенят подало йому колоду карт, він передав її мені. Карти були нові, я розглядав їх і так, і сяк, і проти світла. Причепитися було ні до чого. Що гратимемо? В Мельники, у воза? «В своїй козирі?» «В своїй козирі. «І що матиму від того я?» запитав. «І де гратимемо?» «Гратимемо на підлозі, на килимі». Чорт знову подивився на свої нові жовті чоботи, не міг ними не милуватися. «За кожен програш платитиму десять талярів». Я зареготав. «Ха, ха ха Погана кляча за душу! Ти здурів прин своєму батькові межі очі. «Чорт образився, в мене немає батька!» «А де ж він?» «Застудився і помер!» «Отуди, кхріну, я й не знав, що й у вас...» «Пробачай!» «Але на десять не гратиму!» «Такого скупого чорта!» «Та ми ж до шести разів!» «Все одно, не менше сотні!» «Чорт колупався в носі!» «Довго торгувалися, я стояв непохитно!» Врешті чорт погодився. Признаюся, я бравував, хоч мені було страшно. Так страшно, як ще не бувало ніколи. Знову свербів живіт, хотілося подивитися, є на ньому шерсть чи немає, і боявся. До того ж, за вікнами то засвічувалися, то пригасали якісь вогники, мелькали білі плями, стукотіло, але бонь там зібралася вся чортяча череда. Ми сіли. Чортенята стали за спиною у батька. Поклади сюди шапку, сказав чорт. Це застава.